Pista 10. Între istorie și teologie. Noul Testament, tradiții, simboluri, religve. Noul Testament, partea Bibliei cuprinzând evangeliile și alte scrieri religioase posterioare nașterii lui Hristos. Dicționarul explicativ al limbii române, 1975. Religvă. Obiect rămas din trecut și păstrat ca o amintire scumpă sau valoroasă, vestigiu, sau, la plural, moaște. Simbol, semn, obiect, imagine, etc., care reprezintă indirect, în mod convențional sau în virtutea unei corespondențe analogice, un obiect, o ființă, o noțiune, o idee, o însușire, un sentiment, etc. Minuni în vremea noastră. Nu văza se mai face. Grigore Alexandrescu în Toporul și Pădura, 1842 Noul Testament se bazează, desigur, în parte pe istorie și pe epistole adevărate. Nu avem însă nicio garanție că istoria sau epistolele ne-au parvenit așa cum au fost inițial scrise. Citat din Archibald Robertson în The Origins of Christianity 1954 Cristos a născut în anul 7, înainte de Hristos. Credoc via absurdum. Steaua magilor. Ipoteza lui Johannes Kettler. Ichtus, o enigmă peste veacuri. In hoc signo vinces, sau cum s-au născut legendele pioase legate de domnia împăratului Constantin. Relicve, cămașa lui Cristos. Jules Sfânt și lanțea lui Longinus. În aparență, identificarea povestirilor biblice în Noul Testament cu evenimente istorice și întâmplări reale ar trebui să fie mult ușurată prin însuși faptul că, spre deosebire de Vechiul Testament, care relatează evenimente reale sau imaginare ce s-au petrecut pe parcurs de milenii, Noul Testament se limitează la viața lui Ius Hristos. Desfășurată pe o perioadă de ceva mai mult de trei decenii, la începutul secolului I era noastră, în provia romană Iudea, sub domnia August și Tiberiu. Mai mult, narațiunea evanghelică nu oferă niciun fel de date despre Isus între vârsta de 12 ani și 30 de ani. Sunt cei 18 ani de tăcere asupra cărora s-au emis numeroase ipoteze, ceea ce ar simplifica și mai mult problema. Lucrurile nu sunt însă atât de simple cum par. Mai întâi, deoarece cărțile Noului Testament sunt redactate de fapt pe parcursul a două-trei secole. Apocalipsul, revelația Sfântului Ioan Teologul, a fost scris probabil în anii 68-69 era noastră. Evangheliile considerate de biserică drept opere timpurii sunt scrise nu înainte de mijlocul secolului al doilea, iar faptele apostolilor, sunt și mai recente. În al doilea rând, autorii textelor confundă evenimente și persoane. De exemplu, Iisus nu putea să se nască sub regele Irod, Herodes, care a murit în anul 4 înaintea erei noastre, iar Quirinius a fost numit guvernator al Siriei abia în anul 6 era noastră. De altfel, întreaga cronologie a noului testament vădește erori de calcul care pornesc de la faptul că anul nașterii lui Iisus nu este cunoscut. Pentru numărarea anilor, fiecare popor sau civilizație pornește de la un eveniment important din istoria lui sau pentru concepția lui religioasă. Evrei numără anii de la zidirea lumii fixată conform genealogiilor din Biblie, în anul 3761 înaintea erei noastre. Musulmanii pornesc de la anii 622 era noastră, primul an al hegirei. Vechii greci numărau anii pe Olimpiade, din patru în patru ani, de la 776 înaintea erei noastre. Romanii porneau de la întemeia Romei, Ab Urbe Condida, fixată de Terentius Varo, în al treilea an al Olimpiadei a6a. Deci în 754 înaintea erei noastre Dar cum s-a ajuns ca primul an al erei noastre să fie fixat la 754 ani de la întemeierea Romei? Calculul s-a făcut la mai mult de 5 veacuri după data presupusă a nașterii lui Isus Mai exact în anul 531 de către călugărul Dionisie Exigus, adică Dionisie cel mic numit astfel spre a putea fi deosebit de Dionisie cel Mare, episcop de Alexandria, care a trăit cu trei veacuri mai înainte. Dionisie cel Mic, de fel din Șciția, și-a petrecut viața la Roma unde a studiat împreună cu Cassiodorus și, după calculente, a ajuns la concluzia că anul 1285 de la întemeierea Romei, adică anul în care și-a publicat lucrarea, trebuie căl 531 de la nașterea lui Isus. Câteva secole, nimeni n-a luat în serios calculele călugărului Dionisie cel Mic. Ea a fost introdusă abia în 876, iar la Roma pe la mijlocul secolului al X-lea. Astăzi, majoritatea cercetătorilor, printre care și teologi creștini, sunt de acord că Dionisie cel Mic a greșit. Richard Henig precizează lui Dionisie i-a scăpat că anul morții Rod cel Mare, sub domnia căruia s-a născut Hristos, este cunoscut cu exactitate grație tradiției. Irod a murit la începutul anului 4 înaintea erei noastre, calculat conform cronologiei actuale. Această dată este deci data limită după care nașterea lui Hristos n-a mai putut avea loc. Dar cum Irod a emis cu destul de mult timp înainte de propria sa moarte faimosul ordin de a fi uciși, toți copiii sub vârsta de doi ani din Betlehem, ne este îngăduit să situăm nașterea lui Hristos cu trei sau patru ani mai devreme, ceea ce ne duce la anii 7 sau 8 înainte de era noastră. Cu alte cuvinte, Hristos s-a născut în anul 7 sau 8 înainte de Hristos. În al treilea rând, eventualărilor evanghelice cu evenimente reale este îngreunată și de faptul că evangeliile se contrazic între ele. De exemplu, Reprezentându-l pe Isus ca urmaș al regelui David, Evangheliile afirmă că genealogia numără 28 generații, Matei, sau 42 generații, în orice caz, un multiplu al lui 14, număr care pentru primii creștini este înconjurat de o anume mistică. Bunicul lui Isus se numește Ba Iacob la Matei, Ba Eli la Luca. Matei afirmă că părinții lui Isus locuiau la Betleem, după naștere, s-au refugiat în Egipt, iar după moartea lui Irod s-au întors la Nazaret. Potrivit evangheliei lui Luca, ei locuiseră totdeauna la Nazaret, aflându-se în momentul nașterii lui la Betleem cu ocazia unui recensământ. Asemenea, contradicții referitoare la chestiuni de amănunt nu sunt chiar foarte freente în Evanghelii, dar nu e mai puțin adevărat că ele există. În sfârșit, trebuie luat în considerare și faptul că, până a ajuns la redactarea în forma canonică, textul evangeliilor a fost de mai multe ori refăcut, eliminându-se unele pasaje necorespunzătoare dogmelor și adăugându-se altele care uneori sunt în contradicție cu conținutul anterior, ceea ce face și mai dificilă folosirea evangeliilor ca sursă istorică. Rămân celelalte surse care pot fi împărțite în două mari categorii. Izvoare creștine și izvoare păgâne Din prima categorie fac parte scrierile apocrife, așadar neincluse în canonul Noului Testament, operele apologeților, ale apărătorilor creștinismului împotriva adversarilor literare ai acestuia, printre care și cei desemnați de teologi sub numele de Părinții. Iustin filozoful, Irineu din Lion, Tertulian din Cartagena, Origene, Clement din Alexandria, de monumente arheologice și literare, morminte, inscripții, catacombele romane, papirusurile în limba coptă găsite în 1946, manuscrisele de la Marea Moartă găsite între 1947 și 1957, descoperirile arheologice de la Roma și de lângă Ierusalim și așa mai departe. Izboare păgâne găsim în analele lui Tacit, în analele iudaice ale lui Iosefus Flavius, de asemenea la Pliniu Cel, într-o scrisoare adresată în anul 113 împăratului Traian, la Marc Aureliu și la Lucian din Samosata, în moartea lui Peregrinus. Aceste surse necreștine trebuie însă considerate cu multă prudență, deoarece unele dintre ele sunt adăugiri târzii, interpolări. Ante-datate, prin care scriitorii bisericești voiau să confirme și să întărească autenticitatea relatărilor evanghelice. Pentru cercetătorii marxiști, ale căror studii au dominat activitatea editorială din țara noastră vreme de peste patru decenii, Isus din Evanghelie este până la un punct o personalitate enigmatică, problema existenței lui istorice fiind până astăzi obiect de dispută. Așa sunt sovieticii Tokarev, Kovalev și franțev Charles N. italianul Ambrogio Donini, englezul Archibald Robertson și așa mai departe. Ei au perpetuat și completat într-o oarecare măsoriile lui Frederick Engels, care între 1882-1895 a analizat problema condițiilor apariției creștinismului și a rădăcinilor sale istorice între Bruno Bauer și creștinismul primitiv în 1882, Apocalipsul în 1883 și cu privire la istoria creștinismului primitiv în 1894-1895. Interesantă este ipoteza lui Robertson în Originile creștinismului. Citat. Partea cea mai veche a Evangeliilor ne indică existența unei mișcări revoluționare conduse la început de Ioan Botezătorul, apoi de Isus Nazarineanul. Scopul mișcării era de a răsturna stăpânirea romanilor și rozilor în Palestina. Mișcarea lui Ioan Botezătorul a fost înăbușită în fașă de antipa. O încercare a Nazareilor de a pune stăpânire pe Ierusalim a avut drept urmare răstignirea lui Isus de către Pilat. Încheiat citatul În ultima parte a capitolului respectiv, revine rezumând Un om care a existat, despre care știm foarte puțin, dar a cărui existență o deducem din mărturiile găsite în operele lui Tacit și în Talmud, precum și din analiza documentelor sinoptice, a devenit, nu se știe cum, Obiectul unor. Prin documente sinoptice, Robertson desemnează evangeliile care, în linii generale, concordă între ele și dau o vedere de ansamblu asupra vieții lui Isus. Apocalipsul lui Ioan, teologul socotit printre textele cele mai vechi, are cu totul alt caracter. Apocalips este un cuvânt grecesc, însemnând la origine revelație, dar în tradiția iudeocreștină, sensul său derivat, este acela de prevestire misterioasă a unor înfricoșătoare fenomene cerești care vor aduce după ele mari tulburări sociale. Se cunosc astăzi în întregime sau fragmentar peste 100 de scrieri apocaliptice, majoritatea în traduceri siriene, armene, etiopiene, georgiene. Așadar, conducătorul unei mișcări revoluționare, al cărei scop era de a răsturna stăpânirea romanilor, o ipoteză interesantă, cu toate că discutabilă și niciun caz nouă. Încă din 1929-1930, Eisler, într-o lucrare publică Heidelberg, făcea din Isus un conducător căzut cu arma în mână în lupta împotriva romanilor. Ipoteza lui Robertson ar putea totuși găsi oarecare sprijin într-o lucrare din 178 era noastră a filozofului platonician Celsus. Cunoscută nouă prin intermediul lui Origene, unde Isus este numit căpetenie de răzvrătiți. Cât despre Nazarei, care au încercat să pună stăpânire pe Ierusalim, nu este vorba de locuitori ai Nazaretului, cum se crede în general, ci de adepții unei secte. Numele se trage probabil din ebraicul Nazar, însemnând a păstra, a ocroti. Nazareii fiind în consecință păstrători ai obiceiurilor și regulilor religioase. Iisus este și El un nume ebraic, Eșua, Iosua, iar Hristos este traducerea în greacă a termenului Mesia, Hristos. El însuși de origine arameico-ebraică, însemnând celuns, termen prin care în Vechiul testament era desemnat regele, iar mai târziu și marele preot. Care a fost numele real al lui Isus, nu știm, tot cum nu știm ce înfățișare avea. Una din reconstituirile curente ale figurii lui Isus, arată Ambrogio Tonini, elaborată în evul mediu, îl reprezintă sub înfățișarea unui om de statură mai curând înaltă, bine proporționat, cu chipul venerabil, încadrat de un păr lung de culoare a lunei, lins până aproape de urechi, iar în continuare ondulat și cârlionțat, cu un ușor reflex azuriu strălucitor căzut pe spate și împărțit în două în creștetul capului. Nasul și gura de proporții perfecte, o frunte netedă și senină fără cute, o carnație ușor roșcată, o barbă deasă, de aceeași culoare cu părul și despicată la bărbie, iar ochii pătrunzători și strălucitori întregesc tabloul demn de profeția biblică. Mai departe, Donini precizează că... Originea acestei imagini trebuie căutată doar în sufletul credincioșilor, căci mărturiile pe care s-ar sprijini ea n-au niciun fel de bază reală. Din potrivă, până în secolele al IV-lea, al V-lea era noastră, teologii s-au disputat între ei dacă trebuie să îi se atribuie lui Isus o înfățișare solemnă și plăcută sau dacă trebuie să fie reprezent măreție, mic și semănând cu un om obișnuit ba chiar cu o ființă umilă și bolnavă, pentru a se confina unei altei profeții biblice. Imaginea lui Isus este deci o creație fantezistă plăspuită în decursul vremurilor. În lipsa unui portret autentic, artiștii plastici au ghidat după tradiție și, bineînțeles, s-au folosit din plin de fantezia lor creatoare. În perioada creștinismului timpuriu, ei evită de cele mai multe ori portretul, redându-l prin simboluri peștele, mielul, monograma, IHS și așa mai departe sau prin reprezentări alegorice bunul păstor cu turma de mie și așa mai departe În rarele portrete din această perioadă Isus este tânăr fără barbă abia mai târziu și anume în arta bizantină apare matur și cu barbă în timp ce arta colingiană, și apoi renaște, Leonardo Tizian Dürer, preferă un isus tânăr plin de înțelepciune cu fața expresivă, oglindind starea sufletească sugerată sau sculptura respectivă. Arta creștină care s-a bucurat de atenția celor mai mari dintre artiști, plastici, arhitecții și compozitorii pe care i-a dat cultura occidentală, este puternic ancorată în tradiție. Creștinismul, ca și celelalte religii, nu înseamnă nu un ansamblu de concepții și credințe, ci și numeroase obiceiuri dati în ritualuri reprezentări simbolice, în parte moștenită de la tradiția iudaică și, în parte, constituite în perioada sa de formare din primele veacuri ale erei noastre, când societatea sclavagistă se destrama înlocuită treptat de cea feudală. În povestirile evace, mai mult chiar ca în Vechiul Testament, Latează tot felul de evenimente fantastice, de minuni. Vindecarea bolnavilor nevindecabili și a orbilor din naștere, învierea morților, mersul pe apă, transformarea apei în vin, înmulțirea pâinilor și multe altele. După cum remarcă Donini, aceste minuni presupun aspirația nesatisfăcută a pătrilor de jos către o viață mai bună, o bunăstare a idoma cu cea a grupurilor stăpânitoare o participare la acele condilementare de existență fără de care nici nu se poate măcar concepe moralitatea și viața intelectuală. Pe de altă parte au existat dintotdeauna și există și astăzi habotnici și zeloși intransigenți, precum și adepții unor secte care nu fac nicio taină din misticismul lor, din credința nestrămutată în existența unor forțe supranaturale, și posibilitatea omului de a comunica prin revers, pentru care miracolele nu sunt evenimente inexplicabile pe cale rațională, dar cu un înțeles ca ascuns, garantat de însuși caracterul lor religios. În acest sens se citează deseori cuvintele atribuite de Tertulian Sfântului Augustin, "Cred vira absurdum, cred fiindcă este prin care acest părinte al bisericii, în opera sa a încercat să concilieze platonicismul înă, Exprimă concis unul dintre principiile acestei dogme. Important este să crezi, nu să Tocmai în capitolul precedent referitor la Vechiul Testament, vom încerca în cele ce urmează să arătăm că unele dintre aceste evenimente desemnate sub numele de minuni ar putea să găsească o explicație în cadrul unor ipoteze mai mult sau mai fundamentate logic, cu alte cuvinte că nu sunt chiar atât de absurde cum par la prima vedere. Iar dacă s-a născut Isus în Betleemul iudeii, în zilele lui Irod, regele, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, Unde este regele iudeilor cel care s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Sunt cele două versete cu care începe al doilea capitol al Evangheliei lui Matei. Nu este pentru prima și nici ultima oară, că un eveniment important este pus în legătură cu un fenomen ceresc neobișnuit, cum ar fi apariția bruscă a unei stele sau a unei comete sau o eclipsă de soare, etc. Dar celebra stea a celor trei crai de la răsărit, mai mult ca oricare alta, a stârnit interesul astronomilor, mai ales din ultimele patru veacuri, începând cu Johannes Kepler, care încă din jurul anului 1600, era preocupat de a găsi o explicație științifică pentru apariția enigmaticului astru. De la bun început, trebuie precizat că expresia crai nu este adecvată, căci nu este vorba de crai, regi, împărați sau prinți, ci de magi. Însuși, textul grecesc al lui Matei folosește expresia magos, având în elină înțelesul dechicitor-vrăjitor. La origine, Magii erau preoței lui Zoroastru din Media și Persia Antică, formând o castă puternică în perioada domniei a Hemenzilor, 558-330, înaintea erei noastre. Magii erau astrologi, pricepuți observatori ai mișcării astrelor și ai fenomenelor cerești. Mai târziu, termenul mag s-a extins, fiind folosit și în alte orașe cetăți din răsărit, Asiria, Caldea, Babilon, desemnându-i pe preoții diferitelor culte, care din mișcarea astrelor încercau să prezică diferite evenimente ce urmau să se procă. De pildă, cum va fi recolta, sfârșitul unei domnii, rezultatul unei bătări. Magii erau așa astrologi. Nimic mai firesc ca niște astrologi să se călăuziți de o stea apărută pe neașteptate și foarte strălucitoare, fenomen pe care l au tălmăcit în felul lor. Nu este exclus ca acești magi să fi fost preoței mazdeismului, religie răspândită în media și e, regiunile răsăritene înconjurătoare, întemeiată pe principiul dualist al binelui, ormuzd și răului, ahriman, care conținea în fașă mesianismul, așteptarea unui mesia care să restabilească pe pământ împărăția Astăzi, în general, admis că mazdeismul, în forma sa mai veche, încă nedezvoltată de Zoroastris, a influențat unele texte din cărțile prorocilor conținute în Vechiul Testament. Dar să ne întoarcem la steaua, primul gând ne duce la o cometă sau la o novă. Deși unele picturi de mari maestri nii prezintă pe magi călăuziți de o stea cu coadă, o cometă, această ipoteză se cuvine eliminată de... Știm astăzi cu precizie care au fost cum emetate în antichitate, pe de o parte datorită cunoștințelor astronomice relativ avansate ale popoarelor din răsărit, bilonieni, chinezi, care au lăsat însemnări, pe de altă parte datorită calculelor astronomilor mai noi. Atunci poate că era o novă, una dintre acele stele variabile a cărei strălucire se intensifică brusc, pentru a reveni apoi treptat la strălucirea inițială. Este o ipoteză care nu trebuie respinsă ab Ea a avut câțiva partizani de prestigiu printre care se pare că se numără și astronomul danez Tycho Brahe, precursor al lui Kepler, care a observat și a descris o asemenea nova apărută 15 noiembrie 1572 în constelația Cassiopeia. Totuși, nici această ipoteză nu este pe deplin satisfăcătoare din acești pricini. informații destul de precise despre apariția unor nove în 134 înaintea erei noastre și în 124 și 173 era noastră. Tot așa cum avem informații despre apariția unor comete foarte strălucitoare în 44 și 17 înaintea erei noastre și în 66 era noastră. Dar despre un asemenea fenomen care să fi avut loc în jurul anului șapte înaintea erei noastre, avem informații decât din textele evanghelice. O a treia ipoteză, astăzi acceptată de majoritatea cercetătorilor preocupați de această problemă, a fost emisă în 1606 de Johannes Kepler. Steaua magilor n-a fost de fapt o stea, ci aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe pământ Mesopotamia, Tripla conjuncție a lui Jupiter și a lui Saturn în constelația Peștilor. Este un fenomen de rar. Spre deosebire de conjuncțiile simple ale acestor planete vizibile cu ochiul liber, care au loc la aproximativ fiecare 20 de ani, o triplă conjuncție se produce la intervale de sute de ani. Ultima triplă conjuncție a lui Jupiter și a lui Saturn a avut loc în constelația Berbecului, fiind observată în 1940. 1941, din august până în februarie. Ea a trezit interes numai în rândurile specialiștilor de pe planeta noastră supuse în acei ani distrugerilor ultimului război mondial. Următoarea triplă conjuncție a lui Saturn și Jupiter nu va fi vizibilă decât pentru nepoții nepoților noștri. Ea va avea loc în 2198. Ori, ne arată că în anii 867, înaintea erei noastre, au avut loc asemenea triple conjuncții în constelația peștilor. Așadar, anul 7, înaintea erei noastre, dacă luăm în considerare erorile de calcul ale lui Dionisie cel Mic, precumente istorice, moartea lui Irod, uciderea pruncilor din Betleem și așa mai departe, ar putea fi socotit anul nașterii lui Isus. Uciderea copiilor din Betleem este un fapt istoric. Într-o culegere de anecdote din timpul domniei lui August, autorul latin Macrobius, folosind numeroase citate din operele unor autori mai vechi, unele între timp pierdute, arată că împăratul se se auzind că Irod Herodes, contemporanul său, poruncise uciderea copiilor sub doi ani. Precizează textul lui Macrobius este adevărat, conjuncții simple ale lui Jupiter și ale lui Saturn au avut loc și în anii 126 înaintea erei noastre, dar, cum arată Richard Henig, care îmbrățișează cu căldură ipoteza lui Kepler, ele erau aproape imposibil de observat. Citat Prima oară conjuncția s-a produs la începutul serii, când razele apusului de soare o făceau aproape invizibilă, iar a doua oară, în plină zi, Într-un moment când cele două planete se aflau în afara razei de vite. Numai conjuncția din anul șapte înaintea erei noastre a fost perfect vizibilă. Mai mult, ea s-a repetat de ori, cu maxime succesive la 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. De altfel, fiind vorba de data aceasta de o triplă conjuncție, o luminozitate mai intensă este firească. Neocop o tabletă de lut ars, găsite în ruinele Babilonului, unde steaua a fost observată vreme de 5 luni în cursul anului 7 înainte. Inscripția cu neiformă provenind de la școala astronomică din Sipar, lângă Babilon, anunță succint: Jupiter și Saturn în zodia peștilor. Avem toate motivele să credem că magii, sau măcar o parte din ei, veneau din Babilon și că au pornit la drum imediat după a doua maximă a conjuncției, la începutul lui Octombrie, aceasta fiind perioada cea mai favorabilă călătoriilor în acea regiune cu Vertoride. Călătoria de la Babilon la Ierusalim durează aproape o lună și jumătate. Suntem deci îndreptățiți să presupunem că magii au sosit la Ierusalim în a doua jumătate a lui Noiembrie și că... O a treia conjuncție, cea de pe 4 decembrie, i-a prins aici. Citat Și iată că steaua pe care o văzuseră la a răsărit mergea înaintea lor și văzând ei steaua s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Încheia citatul Cum Betleemul este la sudul Salim în cazul unei călătorii efectuate după amiază, steaua adică, foarte strălucitoare la apropierea urgului trebuie să fi dată adevăr impresia că mergea înaintea lor. Firește cele de mai sus sunt numai presupuneri. Nu putem afirma cu certitudine că lucrurile s-au desfășurat în felul acesta, ci doar că s-ar putea desfășura astfel. Dar tripla componentă aerei noastre este o certitudine, iar ipoteza lui Kepler n-a avut partizan numai printre astronomi ca Henig, ci și printre cercetărici ca Steinmetzer sau time. Cât despre Richard Henig, a reconstituit artificial, între 1933 și, și 1937, drumul steleimagilor la planetariul din Düsseldorf, demonstrând ipoteza lui Kepler în fața a mii de vizitatori până ce un ordin al autorităților naziste a oprit aceste demonstrații. În timpul războiului, un bombardament aerian a transformat planetariul din Düsseldorf într-un morman de ruine. Angelic este foarte lapidar în privința magilor. Nu nime câți erau, cum se numeau, nici măcar din jurul lor, ci numai că veneau de la răsărit, că s-au închinat în fața ieslei în care se afla noul născut, căruia i-au adus în dar aur, smirnă și tămâie, apoi că, spre a scăpa de zbirii lui Rod, au plecat pe alt drum decât cel pe care veniseră. Singurul eveniment istoricește verificat, rămâne aparei stele din anul șapte înainte erei noastre, în măsură să ne ducă la admiterea argumentelor de altfel foarte logice, în favoarea ipotezei lui Kepler. În decursul celor aproape două milenii ce s-au scurs de la ipoteticul drum al magilor, le a făcut în jurul lor o povestit de lemnete fantastice ca unul de aracloase. Înțemenea, de a lor. Dar vedeți, lucrurile arată de cum unor norme și ce are la alunii maranite din E de unde are legile regularele? E de secretia iaită de cum unor caracterele religioase? Unorele norme și primele nereguli, dar da, nu le? E de cum unor miniștri arată de cum unor norme reale, dar unor nereguli, dar alunii maranite, dar alunii arată de la tot niciile ale străditei, iar de general